Директор послав когось глянути на запобіжники, а чашу так ніхто і не поставив на місце. І коли через кілька хвилин загорілося світло, стало ясно, що скіфську чашу вкрадено. За цей час із кімнати виходило тільки двоє – художник Данько і редактор Власюк. Данька директор послав лагодити світло. А Ласюк повернувся вже тоді, коли в кабінеті засвітилося. Директор ж попросив усіх лишатись на своїх місцях. Якось скоса зиркнув на Ласюка і почав дзвонити в міліцію. Хаблак уявив, що відбувалося у видавництві, поки оперативна група їхала туди. Коли капітан зайшов до кабінету, всі сиділи попід стінами, почервоніли збуджені. Немов справді були причетні до злочину. Хаблак розумів їхній стан. чесній людині, коли стикається з підлотою, стає ніяко, наче забруднився й сам. Уже з першого погляду хаблак збагнув, що чаші, певно, в кабінеті нема. Негодинник до кишені не заховаєш, і відпустив усіх додому. Це рішення викликало здивування і навіть протест. Ніхто не хотів йти, поки не знайдеться чаша. Буцем вона і справді могла подразу знайтися. Тут пахло серйозним і добре підготовленим злочином. Хаблак відчув це одразу. Відчув також те, що злочинець чи злочинці саме розраховували на таке реагування колективу. На дещо ніхто не міг і припустити факту крадіжки у видавництві. Унікальну скіфську чашу Мало не всі тримали в руках і спробують здогадатися, хто ж той один з дев'ятнадцяти. Коли виходив, заступник голови кому за згодою всіх присутніх став у дверях і переглянув міст, портфелю та сумок. А Хаблак, дізнавшись, що в приміщенні, крім тих, хто зустрічався з Хоролевським, перебували за вгосп і вахтерка, попросив їх залишитись а також директора і редактора Власюка. Затримався і Хорелевський. Він трохи отямився, але тільки трохи, бо вже півгодини розбирав і ніяк не міг розібрати кінопроектор. Наказавши оперативникам ретельно обшукати приміщення, хаблак пройшовся по видавництву. Воно складалося, власне, з двох коридорів літерою Т, о бабіч, яких притулилися кімнати працівників. Розташоване на другому поверсі, перший займав продовольчий магазин. вікна частини кімнат виходили в двір, інші – на вулицю. Вхід до видавництва був із двору, якщо можна назвати двором чималий незагороджений шмат землі з клумбами і дитячим майданчиком посередині. Навпроти видавництва стояли два п'ятиповерхові житлові будинки. Далі по бульвару витягнувся величезний Дев'ятиповерховий. Хаблак зупинився біля сходової клітки, де за маленьким столиком уже зайняла своє місце оглядна вахтерка. Підсів до неї і запитав. «Як вас величати?» «Марію Харитонівною», – відповіла з охотою. Навіть напрочуд легко засолалася на стільці, що було дивно, зважаючи на її комплексі. Марія Харитонівна?" Знаєте, що трапилося у видавництві? Чому не знати? Значить, тую чашу вкрали. Ви коли заступаєте на чергування? О п'яті. За годину до кінця роботи. Так. Ніхто із сторонніх не заходив. Ну, до шостої, поки не зачиняємо. Всякі тут швендіють, відповіла незадоволено. Автори, значить. Відчувалося, що вахтерка не схвалює спілкування працівників видавництва за второю. Принаймні, ставиться до цього підозріло. А після шостої? Так зачиняємо ж. І сьогодні? коли збори або хтось затримається, двері не замикаємо. Отже, я зрозумів, що після шостої нікого із сторонніх у видавництві не було. Чому не було? А от той, що з кіноапаратом. То інша справа, Марія Харитонівна. Крім нього, нікого? Точно. А може, десь у кімнатах затримались? Фахтерка похитала головою. Неможливо, я роблю обхід і зазираю до кімнатики відчинені. Їх сьогодні робили? Звичайно, оце значить у директора в кабінеті сиділи, та ще Юхим Сидорович у себе більш нікого. «Юхим Сидорович Завгосп?» «Товариш Крік, це точно». «І часто він після роботи затримується?» «Буває».